بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدينة جمعية وبعد دي كفر دي معاصر دولونو دي پيجندلو بسلسلكي من قوتاش دي كامونزم بباركي درسلور درسونا واخستل او آخريني درسم دي زي ترارسواليو چه اغا حالات او شراعيت او وزيات ګوم او چې کمونیزم ورکي راوټو کېد یا کمونیزم ورکي را پیدا شو او مکه کما یو و چې کمونیزم ورکي د یو نظریو یو عقیده او یو نظام په حساب نه راوټو کېد د زه تم خبر را را او بیام په تفصيل ویل په خلاصه ډول باندې وایم دا غوړونه لپاره چې په غو درس کې موجود نه د د پارا چې د کمونیزم په نشأه باندې پوي شو نو یو ور دي اروپا پیژندنې ته ضرورت چې اروپا په څه وضعیت کې و منګویل چې اروپایان په مجموعی ډول په درې طبقه باندې ویشل شوي وو په څو طبقه باندې په درې طبقه باندې یو طبقه څوک حاکمان حاکم او, حاكم او د دا دارو دسته دویم طبقه څوک کليسا راهبان او دینی طبقه او دریمه ته بخیڅوکو عام ولس او بیام دا وویللی چې دغه مخکنه یا دو تهقوم په خپل منځ ک ترون یا عقد یا پایمان یا پرتوکول درلوده وداې چې کلیسا یا د دوی مذهبی قیادت به خلکوتهدا وي چې د پادشا توات په تااسسی بندې لازم دهی۔ د ماه چې کلی سابت د پادشا مشروعیت تضممی نووي او پات شاابت چل کوي پات شاابت د مطلق مقلانانی منی او اغ ټکسونه د خپل وپوزانو او پولیسو په زور باندې ورته راټول یا به د کلیسا خپل و پلیسته اجازه ورکئ چې خلکو خپل ټیکسونه راتول کې په زور باندې درې طبقې چې عام خلک هغوی په ذرات مالداری په دی بهې مشغول وه ټول کاللب به مالو ووساته یا ټول کال کرن وکله ذرات به وک کوو چې کله به حاصل واخسته او درمن به تیار شو نو بیا به یلو برخ پا برخ بی یا برخه پات دی نه په دولتی ټکسونه کې وړه او پاتې یوو ی برخه به کلسا یا د دوی دینی طبخې د دی کلیسا او دین په نامه د مسیحیت په نامه ور نه وړه لږ س به خلکو ته پاته خلق وبچہ پادشاه شکایت کا شکایت نہ اور دل کی ذک شالت مخکل مخکل چاسرا عقد موجود, موجود و پیمان موجود و لکلیسا سرا چ کلیسا و ما مطلق الانان منی زدی اللہ نو ما ایندایما نو زبد زچ سوایما دا خبر دی اللہ خبر ا د او کبا کلیسا تا امدا وزیت د دې سبب شو چې خلک دې قرار قرار دې دین په اړه او د دینی عقاید او تصورات او احکام و مراجع و او رجال دین یعنی د دین والا په اړه باندې نفرت پیدا کې پزړونو کې د عام و خلکو نفرت پیدا شو پزړونو کې د کلیسا په اړه او هم د پادشاه پا په اړه دا نفرت دوه زیات شو چې نورې خلقو اظهاروالو تملاو ترالا اولای پزرونه کیو و روستای د نفرت اظهار شروع که. او دا زمانه بیا دا سه چې و چه اروپایانو علم تمخوا کولا اندلوس که دی مسلمانانو پلاس چکم علم تمدون فرهنگ تجربه ساینس دا اغلای و اروپایانو عام اروپایانو اخسته و او پدوی کې دی تیارو چه دوی دارک ایج او د تییارو زه چې دوی داک ایج زور تهی هغه مخ دوه او د تنویر زمانه یا د رانا زمانه دا په دوی کې په دوه نو چې د رانا زمانانه په دوی کې پ خوېدوه او علوم په دوی کې راغل نه دوی اکتشافات وکول او سناتون وکول او د دنیا په اړه باندې د مخلوقات په اړه باندې د ستورو او سیارو په اړه باندې دوی نظر پردازی وکول خپل اظهاری خیال وکاو په اربا کانس پوهان را پیدا شول دغه سانس پوهانو په چا به دوربین جوړک هغه سیاره به کې لیدلې نشد به ویلشد سیاره ګرځي او دغه دا ډول دا حرکت کوي نو بیا به د کلیسا پادریانو وچ په خبر شو ویل به دمې کار تمام کو اوس د سمان سره کار شروع اسممان به باره که کېي نو بیا بیا غ یا به تیل آبای آبای دا یا به اوس یا به دم کو یا زورن کو یا به بندی کو سری به راپورتهه به دا دمکه ګي د د حرکت به حالت کې د دوړهله حرکت لري او لظانهتهوي او مره تاويږې او په دی باې بدي اخلی د لالو اقامه کوله اخلی د په دی باې بیا کلیساپه ول دا چادر درته وی دي تله من اجازه اخیسته چې ته دا خبرې کوي نو بیا لکڅنګ چې د عامو خلکو دوښمنی لکلیساس سره پیدا شوه او د ظلم او د هغه باجون او د هغه تکسونو لا وجه, وجه نشه خلقو بیا خسته دغه ډول د ساينس په هانو دوخمنی پیدا شوې کليسا سره له علم نه دینکار په او په دې وجه چې کلیسا په خرافاتو کې وسیږي نه علم منی نه منطق منی نه دلیل منی نه مناقشه منی نه مشاهده منی هیڅ نه منی او یو وازه امغه نظریات چې دوی د مسیحیت د جغرافيې په نامه باندې د کلیسا له لوري خلقو ته و چې دا به وای او دا به نه وای نور شانه خلقت اجازه نه ورکو نو خلقت تنګ شول چې خلقت تنګ شول دغه ساينس پوهان اغه په دین باندې دومره بے باور شول چې هرچا به هرڅه د دین پنامو او تویل ویل به نور ته دین میادوي دین خو مونږ تبا کړو دین خو دې مونږه علم را باندې ماناکه دین خو مونږ د تهجر زمانه طبيعي او کلیسا یو بل اقدام د تاریخ اودوو کې را روان وه او پهې ز ک اوتهه صدللی غ اام ده چې د پیسوو په مقابل ک به چ کول د خلکوګناونه او د بخې چې کوونه توې کول په دی ما چې چا پهګنا و کوله نه بیا به راړی او کل سا بهغئ کل ساه به د خپل جورو اف وک بیا به کمپرمین ور سره و به ور وک چدا ګنا په دونادر بخه مخبل نه په دوني راو بخه بل اخر سره جوړ بشو چې جوړ بشو کلی صاحب ورته چیک ورک چې بس د تا ګناوب خل شوت نور جنتی شو د دې ګناي حساب در سره نه کیږي خودونه پیسې ورکوي پیسې به ورک ورته د دې ګنا چې په خپل کې کې خود په دې ترتیب باندې خلکو کې الله نه ويره د د جهنم ويره حساب و کتاب د جنت تمه د خلکو کې ورک شو چې نا په پیسو به خل کېږي نوره به د چشي لري تشش به د لري. نو چې سړی وژلی شي او په پیسو بیاان به خله شي نو بیا به صفه لی کوي چې د غله ځناشت د هر دل خیانت غنای ته په دنیا کې او چوک بهخې په پا پیسو به نو بیا به تشش د څنه لري. اماغ چې په خلکو کې د الله نویره او دینی تصورات هغهنیمو نیم ګړي چې د نصرانیت. نه هم وورپاتې وه اغ هم ختم شو او اروپا ټوله د فساد یوه ټوله نه شوه په دن باې بیا باوری رامن ته شوه ددن دي په اړه د خلکو پهزلوونه کې نفرت راغئ د پاتشاپ پا اړه د خلکو پهزلوونو کې نفرت راغئ نو بیا دغه سانسپهان چوه په دوی کې یو برخ داسې وه چې هغوی به سنعاتتی اعلات جوړول سانسې تحقیقات و او یو ډه نور په دوی کې اجتماع او لاماره پهدال اجتماع او لما. د ټولې د تنظیم او ترتیب په اړه باندې لسره سره غور شروعه چې د ټول نه د پسیشي را ټوله کو دین خوی خراب سییت خوی خراب کلی ساخ خو خراب پات شا نو سیاست او نظامداری او مللتداری دا بهله چنه کوو دا به په کو اصلو باندې کوو دغو خلکو چون لدنین نه بد زړی شوي په دی اعتماد نور 9 پاتې نو, نو بیای ویل چې د به د اقل په بنیاتبانندې کوو. دین ته نور پژن کې اجازه نشته دین ته په پژن کې اجازه نور کو چې د منګ عقل راتوي امغه سیده او دا چې د خلکو عقلونه مختلف دي د چا عقل څه ورته وای د چا څه نو معیار به وای څه نه سو معیار به د اکثریت عقل نشو چې اکثریت څومن امغه حق البته دا په اجتماعی امورو کې او په انفرادی امورو کې وای انسان د خپل ځان په اقل با پوره آزاد دی او باید آزاد وي چې خواښ دی اما حق چې نه خوا غبات نو د اجتماع په اه باندې یا د ټولې د تنظیم او ترتیب او د نظام و حکومت په اه باندې نظریه په دی قامه شوه چې فیصله به چوک کوي اکثریت او د خپل ځان په اړه په انفرادی امورو کې نظریه په د قامه شوه چې فیساله پا با... چه بانه کیه؟ پا خواه و هوا و هواس بانه پا وش بانه چه دویورتا پا انگلزی که وش وای چه چه ورتا وایش دا کار ولی که وای it is my wish اکار دمتی my wish دمان دی خواه مطابق باید داسې وکم دما خواه داراتا وایی او په دغه اجتماعی و سیاسی نظریات و علاو خلک و تا دا وویل چ نوربا د دي دین په نام باندې پزان باندې حاکم اعلی نه مني ځکه چې دین خدا غ شایده چې شا فساد رحمت کړي د ادم صحیح الدين نوې حاکم اعلی يا حاکميه اعلی يا سلطه عليا یا دوی څورته د سوورانيټي وای دا به وې څه شي وي وې دا به په د انسانانو خپل عقل او خواخوږي حاکم اعلی هغه حاکم یا هغه سلطه چې نه لزانې پوره ته بل سلطه منی قوت منی او نه لزان سره مساوي هغه به وایتشي د انسان خپل خواخه وي په اجتماعی شکل کې دی اکثریت خپل په انفرادی شکل کې د انسان خپل خواخه نو په دې معنی دوه انسان نشه شایي جوړک نووس بلا الهه جوړک ورنه ځکه په دینونو کې خو عقیده دا ده چې حاکم اعلی به الله تعالی ځکه چې الله خالق دی او دا نور مخلوق دی او دای پیدا کړی دی او دوی ته دین رالې غلې دی او دوی په مزاجونو دوی په ضرورتو دوی دو په تقاضا او دوی دو په غوښتنو دوی دو په نفسیات او سایکالوجي پوی پوهې دی ځکه خو الله فرمایي الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اغه ذات باندې شغل لطيفه او خبير دي مبارک بيندي او هغه په هر څه باندې اغاده نو چې په ايي اغو ورته شريعت را لګل او فيصله به هم عمله کوي خدا چې مسیحیت یا منحرف مسيحيت دغه تصور خراب کلی او نو هغه ویل چې نور نه الوه منو او نه حاکمیت منو او رپایانو یو قيام وکاوه رفت را رفته دي وخت په تیر دو باندې په دوی کې د دي دین سره د زیاته شو او بل پاتون وکاو دغه پاتون یچو دیغه یو شعار او ما تاسو په خدمت کې ارزکړایو چې وای یو مشهور لو شعار شټول پا او هغه دی خلکو یو سیاسی و انقلابی شعار په حساب نه مطرح شو هغه دا چې وای اخريني پادشاه دی اخريني پادری په کلمو غرغره کوي معنا دا چمولا بن وزن د اسلامي سياسيت د مولا او پادشاه بن وزن نه هغه ورې چې رسېد در نزاې نشي او ټوټه رسېد نخلب کې استعمال نشي اوله د کلیسا پادری ورته مړ کړي د د کلمیر او باسي او بیا په دې کلمو کې پادشا غرغر کړي هم بدای ختم شي هم باغه ختم شي به تاسو توان نشي شوه دا د خلکو د کرک یو تعبیر و د چا په علامنه د بادشاہ په اړه او د کلیسا په اړه باندې امه غو چې په کلیساب سیمه راپورته شو کلیساګانی موسوزه ولي پادریاں نمडकړ پتشاهي املاغ وایلانکړ پتشاهان نمडकړ او بل اخر په اروپا کې داسې و غوغه ګډه شو چې نور زیاتې نتيجه پدې کې راووت چې نور د دین د چاپ ژوند کې غرض نه لري دین به د چاپ ژوند کې نور غرض نه لري نو بیا اروپایان یوې نوې مرحله ته داخل شول چې په دغه نوې مرحله کې دوی د دین حاکمیت ته د پای نقطه چه دین ده پجوان غرز چه و پا که هو دی دین په نور د چا پښون کې غرض نه لري دا نن 4 روپايا امریکایان په اسلامی نړی کې کم نظامونه جوړول غواړي یاي جوړوي په هغه باندې دا لازمي کړي چې دین ته په پښون کې غرض نه ورکوې البته فرق دا دی چې په اروپا کې دین منحرف شوه او انسانانو سره دښمنی و خو دلته ولدا شوار پورته کوي دلته زګه پورته کوي چې اسلام خو منحرف نه دی د اسلام خو هرڅه د اقل متابق دی او دي اسلام خو د انسانانو د بهبود او د فلاح لپاره پزاند ته پوره ورتياله لري نو که د اسلامي وره حاکم شته د مسلمانان قوی کوي چې مسلمانان قوی کړي نو موږ خپل وطن او نو بنا ان بعد اسلام د خلکو له ژوند لري شي لنظام او له حاکمیت او له سیاست نم لري شي ترڅو د غرب بلادستي دلته قائم ماشي کله چا رپایانو دغه ډول وضعیت جوړک نبیاي ورسته چلګ په حساب سره آرام شول یو څه مودب بنتیر شوه نبیاي د ژوند د نوي تنظیم لپاره څه نوي نظریات رامنست کړه دوی ول چې د نوي نظریات شرمنست کړه وېدا به منته د ژوند بیلابل اړخونه راته روخانه کوي او تاینوي به اول دا چې و انسانان خو به حاکم او به پادشا او به سیاست او به نظام او به قانونه گزارنه شې کولای خامہ خابه یو څوک پادشاه نوې پادشا بڅوک راته ټاکی پادشا به د خاندانی سلسله کې نه ير روان او کرار روان هم به اسه تشریفاتي بوي خو عملي حاکم به چوک څوک ټاکی د به اکثریت ته کې اکثریت ویته چې خلک خلک چې پچا باندې راټول شه امره پاتشه د خلکو ته تا د ټاکلو د حق ورکولو کې دوی معیار داونی و چې انسانان باور کشمیرل کې د تلل کې بنا تلل کې د پدې مان شه د ته بن کتل کې شه د غاجي صف عالم هم دا مجاهدم دا د قران حافظ هم دا او بیا ته قال عمر متر شو تجربې په خده مدې د ډېر شانس دوي د دې رايته د دی ډېر اهمیت ورکړ شي او دا غلک چې نو یا تلس کلن شوې د بیچاره د دنیا په هیڅ باندي نه دی پو نه دنیا لیدلې نه تجربه لیدلې نه خو بدللې نه سړی تودلې نه علم حاصل کړې نه کتابونه لیدلې نه خارج او داخلي لیدلې د تری د رائے کم ارزخت ورکل شي یا د رائے د کم ارزخو غنل شي هغه وای نه انسانان د شمیر لکیګل کې د حیوانات غو نه سرونه د شمیر لکیګي کتل لکیګي د نورته چې دای څوک دا او دای څوک دا نو بنا انده چاچا برخه زیاتوه د چاچا شمیر ډیر و د رای ورکون کو امغه غټون کیده نو دغه نظام ته دوی دموکراسي وایله وایي نظام به او سیاست به په دموکراسي باندې چالو په دموکراسي کې به دین ته او نور منوي ارزښتونه ته هیڅ اهميت نه ورکولای کی په دموکراسي کې دته بنکته لیکي چې دا عالم دا شيخو الحديث دا مولاده دا ویخيار دا خانداني سړي دا د غبل چا اس یو لو فرد احمق دی چرسي وبنګي دی شرابي دی قاتل دی ځاني دی فحشا او کون کوي دی رشوت دی دته بنکته لیکي وای نه چې دا سر ور پورې دنه او غبل یو برابر چې دغه پسر کی چي دی د پسر کی چي دی یو شی نو په دیموکراسي کې کی، کایې به خواطا پنځوس کسان عالمان شیخو حدیثان مرشدان تقوادار خلک پروفیسران د کلي او د ولسمخاور سپینګری د یو چا ترایور او د بل مقابل لورې ته یووازي یو پنځوس کسان لوټیان یا غله یا لوچکان یا لوفران یا چرسیان یا پوډریان د اور ترایور نو د دیموکراسي قانون حکم کوي چې د یو پنځه سو والا غټون کوي او دغه 500 والا بیلون کې دی دلته مغزوت نه کتلې کیږي چې سب کې پراته دي یوازې ککرو د کتلې کیږي چې چا سره ډېره و درې دوی دا کارو کوي ځکه دوی په دین باندې بدګمانه ولې دین نه دوی په و. نو بیا ویلي چې د خلکو خپل خپل وخت چې څوګ خپل وخت یې امره باص راش په نظام کې دوی رایا اکثریت راځي کړه وای دین په اړه بچو نظام خو به اکثریتا تایید باندې کوم دین ودا انسانان خوې د روح او د مادې نه جوړ شوی دی داس خونه شو کولای چې بيخي د روحيات او د مانويات نه محروم کو زه کدوې خو یاځي اډو کې نه دی وغو کې نه دی وینې نه دا خو مانوياتم لري روحم لري نفسياتم لري دا خو په بلشي نه ډکیږي په مادياتو نه ډکیږي وای دا بص کوم وای دین با په ژوند کې او په حکومت کې په نظام او په سیاست کې غرض نه لري باقي مانده د خپل او شخصي غرايز دینی غرائز غرايز دی دی دی دی دی او وختونو د پوره کولو دی پار دی په کلیسا کې بندوي که چې خپل خوخوینو د یک شنبه په ورځ د امغلت او اخپل ضرورت د پوره کوي خپل دواګان ماګان خپل صلوات دی کوي باقي مانده دین به موږ پسه نه په اقتصاد کې راپسر اوځي چې دا حلال دا دا حرام ده نه په نظام او په سیاست کې راپسر اوځي چې دا صالح دا دا فاسد ده نبا په جنگ اصول کې رب سره اوزی شته دا راواده دا او دا نه راواده دین نه منځان خلاص کړه نور دین ته اجازه نشته دا چې مونږ پښون کړي غرض وکړي دغه ډول نظام ته او دغه ډول عقیده ته دوی د سیکولارزم نوم ورک سیکولارزم یعني لا دینیت په دین نه نظام دین ته با اجازه نه وی چې د چا, چا په ژوند کې دهخلالت دی ولري دین ته با اجازه نه وی چې د حرام او د حلال و تعین وکړي دین ته با اجازه نه وی چې څوک د دین دی په نامه عزل شي او یاد نسب شي وای دین په پټول نه کې سرول نه لري یوازې د انسان په خپل ضمير کې وي کې خوخه وا یو شایب منی او کې خوخه نه وا نه به منی باقی ده په ټول نه کې او په حکومت کې او په نظام کې ب د دن څغررض نهوي دا اوس چې په اسلامی اړی ک کوم حکومتونه قایم دی او یا لګیا د غربیانې او په میلیاردون او ډالر مصرفه د دغه ډول سکوولر حکومتونه قاائ خود د دی په خاطر چې د حکومتونه په اسلامی ملکوون کې قایم نو داسې پکرا را کر را خلک لدین بیگانه کوي او د حکومتونو تل لګ لګ په شخصي کارونو کې د دین اجازه ورکي خدا چې په ټوله کې د حاکم شي یاد ورته ویل شي چې دغه کار چې د فوزی کوي د نارواده د دی دین لنیګانه یا دغه کار چې د بانک او اقتصادي کوي د دین لنیګانه د نارواده دا نه کیږي یا دغه حاکم چې دغه دول نظریات لرون کوي دا کافر ګڼلای کیږي دا حاکم کوي د نش په با مسلمانانو باندې د دې شې انصر به غرض نه نو د عقیدې او د دی دین په لحاظ باندې اروپایانو د سیکولارزم عقیده دا غوړه دي وخت په تیریدلو باندې چې پدې کې بیا فرنسایان تر نورو پیشګام او اغه ویل چې یو بل شی هم پر انسانی وجود کې په دې ټوله نه کیشته چې اخلاق ویلای کی څه دا دا, دا دا مناسب ده دا مناسب ده دا به کو دا به نه کو دا دی حق دا دی حق نه ده په اخلاق کې له حس اخلاق چې دی دا په خوا خلکو له نه انګیرل او د دي دین په بنسټ باندې قائم اول اوس په اخلاق او د دي دین ترمنځ یو رابطه نشته څوک به دا نه وایي چې دا به اخلاقې ده ولی و چې د ما خوخدینو دا خړه چې د ټولې دنیا بد راځي بد دی راځي کنه چې د ما خوخت دي دا ماله فرا حق دی د حق او د باطل <تسجيل> د فیصله صلاحیت و ټولنه سره ده نه دا یا اخلاقي بندوبستونه سره نه ده دا وی د انسان خپل خوخي پوره تاړي انسان چې خپل څه ځان ته حق بولیم دی حق ده. که وساله لوت څلندغره ګرځي او امده خوخي وېده په حق کې امدهغه حق دی دا ته باطل نشي دا ورته نش ویلې چې د دین لنی غانه دا کار نه راواد دا حرام دا ده بنکه وای نه اخلاق و چې دینی شی نه دی دا وې د مزاج پوره تړلې خبره چې دچا مزاج څغواړي امرته او شلڅنه مزاج نفرت کوي هغه باطل دل یو مفهوم ایجاد شو په اروپا کې او په ټول غرب کې هغه د خلکو د ارادی د تقدس موضوع چدې خلق او اراده هم په انفرادی ډول او هم په اجتماعي ډول دا مقدس ده تر هر مقدس ده پورته مقدس ده تر تورات تر انجیل تر اخلاقو، تر اجتماعی ترونون, تر دا. او تر اجتماعي تړونون تر هر څورت مقدس ده او د دې منګو تاسو وسنې اساسي قانون چې ګوري نو هم په مقدمه کې الهاده لیکل دي د قانوني اساسي د 112 پټو د ماده د شروع نه مخک مخک په د دی باچا او مقدمه کې لیکل چدلته به د خلکو پر اراده ولاړ نظام راځي د خلکو پر اراده ولاړ نظام تاسو <تصفح> دې ته متوجي یاستې چې کله هم څه د سولې او جګړې خبره کوي گی یا اس یو چرکه ولګي یا او راپورته شي نو تر هر څه مخک امریکایان یو خبره راپورته کوي چې سولې په پدې با باندې راضي چې قانوني اساسي نبدغي قانون اساسي نبدغي ول زکه د دوی دي, دي قانون اساسي په مقدمه کې او رس په نوو ماده کې دا وي چې د خلقو پر اراده ولر نظام وي د ديموکراسي تحقق وي او حاکمیت به د ملت سره وي دا د ماود ته د قانون اساسي ماده دي حاکمیت به د چاوي د ملت حاکم به څوک ملت اسلام کې حاکمت څوک الله <اللح> خدای په قانون اساسي کې لیکلي چې حاکمیت د چا حق دی د د ملت او په مقدمه کې لاندې لیکل شوی دیموکراتي د تحقق لپاره بدلته نظام جوړي د دیموکراتي تحقق د خلکو پر اراده ولر نظام ګوري که چرې یواې هم دوغ دو وټکوو الفاازو ته وړو د په سرسری سری نظر باندې نوی چ وایي خی خلکو اراه مانا ده چغانان خ خله دي د ځان د پااره چې څ غواړي خی خو خیر ناو بلته نه غواړی نو خ خبره ده خ دا یو مفهوم دی چې په غرب کې او د امریکانو په قاموس کې دا خپل پس منظر لري خپل شالید لري خپل چوکته او خپله ټاکله معنا لري دا. چ خلکو اراده داس یو مقدس شای دی چې په هیڅ شي دی د خلقو د اراده په مقابل کې قران تورات زبور انجیل اخلاق ات شي اهمه په نړۍ نه موزه د خلقو اراده مقدس ده ولی زکه چې خلک نور لدین التانگښه یو او چې نور موږ لدین نه غواړو نو دلته یو بیا کوه اسلامي هوادونه کې په دې چې د دین خلک منظم لکه مخکې مرته ویل دین خلک قوی کوي خو بهانه یې هم دا ورته جوړه کړي و چې الت منګه د نظام راوست و د غړول دلته تاسو راولې تاسو هم ترخیو کوي نو د خلکو د ارادې د تقدس موضوع الت راپورته شو او دا هغه شی ده چې په غرب کې تر دې پورته بل دلیل نشته د حق معیار الت ده خلق او د اراده تقدس دی او د قانون مصدر شدی اغه د خلق هووسونه او د خلق عقلونه دی دوی یعنی دا غا د دي دین مجال کې دوی سکولرزم غورا د نظام او د حکومتداري په مجال کې د شاهي فضايبان دی دموکراسي غورا ک او د اخلاق په مجال کې دوی بیا لیبرالیزم گره که لیبرالیزم ده لیبرتی ناخستل شد او لیبرتی دوی آزادهی تا خو گوری آزادی دوی دوله ده یو د چاله تسلط نه زلم و زور و استبداد نه آزادی ده ته دوی فریدم وای او یو حق آزادی ده چې ل اله نه آزادی لی دین نه آزادی له اخلاقون ازادي له دي وحي نه ازادي له ديني قيدوبن نه ازادي دته د ليبرتي لبرالزم چې ورنه نظریه ده معنی دا چې د چا په ژوند باندې د وحي حاکمیت نه لري حدیث نه لري قران نه لري اجتماعي اخلاق نه لري انسان آزاد دی د ليبرال دی ليبرال دی آزاد او دوی چکم کم تعلیم نن سبا په ټوله نړی کې تعلیم یې نصابونه دا نافګړی په ټولو اسلامی هوادونو کې او په اروپا کې او په امریکا او په نور ځایین په ټول کې هغه د لیبرل تعلیم په دی په دماله چې خلکو تبا تعلیم په دا سر ډول ور کولای کې چې دنی رو په کې نهوي د ې نهباې. یو واسه فرموله بکړئ او یو واسه خواهشات دي. ام دغه وجه او شکل د امریکایانو د نظام په افغانستان کې قائم شو افغانستان اشغال ک دوی د افغانستان تعلیمي حساب چې د جهاد او هجرت په کلوونه کې جوړ شوی او او د ول سعودي خلکو د یاقیدی او د جهاد د اهداف او د مقاصد ورایت ور کې شوی او د یو مخ لغوک او بیا د ریزلې دوپاره یو زل دزل درزل د حساب بیا تبدل ک او په هر ځل یی دینی شایان ورنه وایستل په ټول هغه مفاهیم او مفردات ورنه وایستل چې په کې د قطال دفاع جهاد هجرات قوات اسلام او كفر ترمنځ د تباين او د دوښمنۍ خبره درغه دای ټوله دا ته نه وایستل ما ته یو چا د تعلیم د وزارت دی وی پیخه کیسه کوله و ويوزل تقریبا څلوه اختزرا کتابه د پکتوری اول سم کدی دویم سم چاپ شوی و. او او پاغه کې یو جمله دا سره غلې و چې افغانان په خپل آزادۍ میهن خلق دي او یا دا چې افغانان هر وخت له دښمنانو خپل اخلی یا دا چې افغانان په ځند چا په سلوت نه مني دغه شې و دا جمله په دینساب کې 130 و او چاپ شوی و وای چې کله په تعلیم او تربیه وزارت کې امریکایي مشاور دا جمله ولیدا نو بیلشنه د دابنه شرقي دابنه توزيکي د کتابونه نو بیا وي د افغانانو ورته وی چې خير دایوسف حبتي وشکو وینه چا ورته ویل چې دا په تنه ګل کو رنگ منګ په یو یا به قیچ کو یا به چل وي دا پختنه پیدا کوي و ټوله صفحه بل رکو وي دا پختنه پیدا کوي و نو علاج څه شته و علاج داده چې دا ټول کتابونه په تاسو په لريګانو کې بار کړي او دشت تبيويسي زبر د تولاړم او تاسو به دا ټول وسوځو او بیا وي د اوس په ني د ځن سره وخت او د امریکای مشاور په د کتابونه په ور باندې د اڑ اول را اڑ اول تر څو ټول په اطمینان باندې وسپځي او پاتې نشي په هغه جمله زکه چې پهلې برال <تسجن> تعلیم باندې دوی دنیا روانه ورغواړي ل دین <تسجن> نه په آزاد تعلیم باندې ل اخلاق نه په آزاد تعلیم باندې دی امریکایانو دی غربیانو طریقه دا چې دوی ولستون په بدلوولو کې او دوی ولستون په اړولو کې دوی لکه د روسانو غوند لیونی اقدام نکيچ په یوه ورځ باندې ارزه بدلت دوی په قرار قرار د خلکو په ژوند کې بدلون راوړي په قرار قرار چې کم بدلون راضي اګه بیا یو وخت ک دا شي چې نوړي خلک خپل <سؤال> ماتا غنی بیا راتنونکو نسلونو به داسي غنی شداخنو تاریخي دولم د سره روانو د مقدمه سلسله ده پهږي کې بیا د څه پردای شي نه غنی نو بیر ترازو د ایتچه اروپایانو او غربيانو د اخلاق او نظام د ځان د لپاره د لیبرالیزم نظام د خوخ نو اروپایانو بیا د الله په اړه باندي دو دوله نظریاپ خپل کړ ویل چې الله شتا خالق دی زمکه و انسان دا هرڅه پیدا کړی دی خو له انسان سره نور غرض نشته چې دا ورته وې دا کاو دا مکو دا پیغمبر در لګلو دا مې واحد در لګلی وې دا شې نور نمن الله شتا بس په اسمان کې دا نور لازمي سره غرض نشته او اجازه هم نور کول کیږي ورته نعوذ بالله چې زمکه دي خلقو دي پارا وحیر او لګي او زمکه خلقو باندې دي د حاکمیت وې انسانان په یو وخت کې په عقل له حساب باندې وی اطفال وو واړو صغیران وو نو یو چاته ضرورت شته د لارخونه او کۍ غته په پیغمبر یا, یا مصالح وی او یو چاته یو جهته داسه زره ورو چنده خو بد ورخه ورته و سید چاغه الوه خو اوس وای نه الاه ته ضرورت شته او نه غلاركون کی ته وجوه شته ځکه چې و انسانان خپل اقلی او بلوغ ته ورسیدل نوري الاه, دا. دا الاه دا او پیغمبر ته ضرورت نشته هر یو په خپل الاه هم د خپل دا داولس و په مجموع کې الاه ده او د پارلمان ته او ليګل شي خلګي استاد یا پیغمبران دي داولس چې څواري د نه پارلمان وکيلان التشورا که مطرح کوي تسویبی او دغه په قوانینو او حلال او حرام جوړی شریعت سازی به لکمه ما کیږي قوانینو بلکه ما جوړیږي دا به وی پارلمان کی جوړیږي پارلمان که به خلک په څه بنیاد باندې جوړیږي دی خلکو د غوښتنو مطابق به جوړیږي خلک موکلین چې څه غواړي وکيلان به د هغه نه یو لایحه یو مسوده جوړی او پارلمان به وړاندې کوي او پارلمان به بیا تسویبي او دغه نو قانون جوړيږي نو دا به د خلکو لپاره د شریعت سازي مرکز وي د قانون یا د حلال او د حرام د تاین نو اروپانو سیکولارزم دا د دین په هیڅ یا دي دین په دي مجال کې غورک لیبرالزم د اخلاق په مجال کې غورک او دیموکراتي یا د اکثریت حاکمیت یا اکثریت ترجو کول دای د نظام او دولتداری او سیاست په مجال کې غورک دا یو طایفه خلق شو چې د وسنی اروپا ور باندې روان ده دوی د غدول نظریات چې غورکړه او دینی چې مسیحیت او اغه په کلیسا کې بند ک نظامونه یې د خپل خواخه او د خپل عقل مطابق روان کړل او همزمان زمانہ ی علم او تخنیک او صنعت د شیانو ته ترقی ور کړه زکه چې نور کلیسان نه و چې په چابه باندې بندیزونه ولګي چې ترقی ورته ور کړان د وخت په تیرې دلو باندې په اروپا کې ماشینالات را پیدا شول کله چې ماشینالات آلات نو نو خلق به مزدوران استعمالول د درانه کار لپاره به ډیر مزدوران او د اړه کار لپاره به لږ مزدان استعمالل نو دا ټولن د ټوله په کار کې مشغوله وه متوجی د ټولن د ټول خلک په کار کې مشغولو خو چې کله ماشین حالات را پیدا شو یو ماشین به داسې جوړ شوو چې د زرو کسانو کار به خپله کوو نه دا زر کسان به ل رخصت شو یو ماشین به داس پیدا شو. څه دي 200 کسانو کار به پخپلا کاو او مصرف به یوازې 100 روپیه په داسې حال کې شد 200 کسانو ته تنخواه ورکول 2000 روپیه ورکول 2000 کسانو ته 2000 روپیه ورکول سره نو البته دې 100 روپیه 200 روپیه تیل مصرف کیږي برق مصرف کیږي چې کله برق پیدا شو ماشین آلات پیدا شو نو دا ماشین آلات چا اخیسته لای شو دولتمن او خلکو متوجي دولتمنو خلکو ماشين او آلات اخیستل شو او جوړاول شو دوی خپل فابریکي مترقي کړې او په ماشينالاتو یې ودرول او استوار کړې نتیجه یې څراووت مزدورانه رخصت کړنه مزدورانه چې رخصت کړل اغوی د فقر تنگدستی بیچارهګي بیکوري لوګي په اهتمامي د دې سره مخ شول د ټولنې دولتمن خلک نور هم دولتمن شول او کمزوری او غریب خلک ورس پر ورس نور هم کمزوري شول دغه ډول صنعتي اقتصادی نظام ته دوی د کپټالیزم نوم ورک یا د کپټالیزم دا نظام راغی کپټل په انګریزي کې سرمایه توای کپټالیزم یانه د سرمایه‌دارانه نظام یا پنګوال نظام د دې پنګوال نظام څه خصوصیتونه داسې و یو همدغه خلق چ پان درلو ده ماشین درلو د فکای درلو ده خلکو خډیر دولت درلو ده او د خپل خډیر دولت په مټبانې دوی ځان حاکیت مرهسهله شو پارلمان ته هسهولی شو چې کله به پارلمان ته ورسې د نو بیا به قوانین د مسکیانو غریبانو د مسحتونو مطابق تصوی بهول ک د خپلو و نو نظام او حکومت هم ور سره سرمایهداررانه نظام شو. چ کله سرمااددارران نظام شو قوانین هم سرمادارانو د خپل خوکې مطابق جوړول. په دیکې مالداره نور هم مالدار شو او کمزوری نور هم کمزوری شو په اروپا کې د مالدارو او د کمزور خلکو ترمنز د کرکې او د کین یوه بللت سپره پ شو چ کله دغه پلت سپارره پیدا شو دلته به یو چوک ورته تیار په کمین کې ناست اوغ یهدان. د نړی یوهدان یا بینو مللي صحیحونزم د صحیحونزم ویلې چې من په ټوله دنیا باندې د یهود حکومت قائم او غواړو خو داغه د یهود حکومت چې قائم وو نو خو پاره پکه به پاره پيانونه باندې اوله قائم او ځکه ترته د موږ اکثریت ده او بیا به نور نړی باندې قائم او په بل بیا به فلسطین کې خپل مرکزی دولت قائم او دا چې نور خلک دینونه لري مسلمان په اسلام ولر دوه مسيحي په مسیحیت ولر دوه ویندو په ان تو ده او بدای بودعي په بداهات باندې ولاړ ده نو دا دینونه وایي مې په مخ کې خاند دي یو يهودي نړیوال حکومت د جوړولو په مقابل کې وایي دینونه څه شي دي, دي خاند دا خاند لري کو وای دا خنچل لري کو کدي يهودیت په نامه باندې قیام کوي یو خمنه لګي یو په ټول نړی کې بس یو څو میلیون خلک او دوه مخه خبره ده چې خلک وایي تاسو خپل دین غواړي خمنه خپل دین غواړو راځي داس سې یو څوک په مخ کې یو دین لا نه غواړي نبیای د کومونیزم نظریه ته هوا و او مارکس چې په خپلې د يهودي زوی و د يهودي المسای و د يهودي خاندان نه و د مارکس د يهودي پروفیسورانو یا فیلسوفانو شاګردي وکړه او د اغه نه یې د د اشتراکیت یا د کومونیزم نظریه رح په او د دې د پاره چې خلک او اطباء او مریدان په ځان راټول کړي بیا به خلکو تداویلی چې اې د جهان کاریګرو اې د جهان د نړی مزدورانو را پورته شي د دې سرمایدارو په مقابل کې او دغه سرمایدارانې نظامونو په مقابل کې او د هر هغه تکتل او جوړښت په مقابل کې چې د تاسو د حاکمیت په مقابل کې خوندګرزی نو بل اخره دلته په اروپا کې ده اشتراکیت یا د کمونزم ده معاصر فلسفه او نظریه منز تراغلا او د بیا پا دیبانی کتابون اولی کلا و ده نظریه تدوین کلا او خلکو تایور سوالا د نونسم پیدهی پا اوائلو که او بلاخره چه بیا کلا په نونسم پیدهی که یا د شلم پیدهی پا اوائلو که کلا بیا پا روسیه که هم دغه و نظریهات خپارش ول او د روسیه پادشاه هغه هم پادشاه و اما غړو لکه د یو پاپ بادشاہان چې دي دلته هم مغړو ل الاستبدادي خاندانې نظام یو قیصر بچمړ شو په ځای به بل راغی بل بچمړ شو په ځای به بل راغی کبالق په پا کینو پاتنجلې براغله په ځای باندې نو د روسي خلک هم د دوی نه تنگ شو په روسیا کې د دهقانانو یو انقلاب راپورته شو یو پاتسون راپورته شو کله چې د پاتسون د پادشاه په مقابل کې راپورته شو نو دلته وی لینن او د ملګری تروټسکی او ور نور خلکو دغه وضعیت د خپل ځان په با ګټه باندې وکړو او د پادشاه په خلاف باندې دغه پاتون کې نور هم تاثیر وکاو خلک راو پاره بلخره پادشاه دوی بندیان کړ سیبیریا ته ولېګل الټای تبعید کړ د تبعید نو روسه شبه بیر نو بیا الله او تخته د بیر تر او پاته او تخته د جرمنی ته او تخته او خلاصہ دا چې ډیر اوږد مرحلهونه ورسته د غلینن په روسیا کې یو کومونیستي انقلاب په 1917 کال کې راوست چې پاتشاهه واجه نسکورې ک او پاتشاهی ختم اعلان کړه په ټولو دینونو باندې بندیز لګاوه په يهودیت باندې داسې برای نام بندیز خو په مسیحیت باندې بندیز په اسلام باندې بندیز د خلکو په نورو څونه برداشتونه شو په دو باندې بندیز او بل اخر په روسیا کې د شوروي اتحاد د جوړاوله بنیاد کې خود او بیای بیا د منځنۍ اسیا د اسلامی هوادونو نیولو ته مخه وکول چې وبرخلاف مخ کې قیصران او روسی پادشاهانو نیول بیا د تاجکستان او ازبکستان و قرغزستان و قزاقستان و ترکمنستان دا ټول د غربي ترکستان په نام یادیدل او دغه شرقي ترکستان چې چينایانو وسنیول او سینکیان غورتوي یعنی نوې ازمکا یاشینچنګ ورتوی معنی د نوې ترکستان شرقي چینایان تورکستان چینایانو ونې او غربي تورکستان دا روسانو ونې او بیاي دولت د دین لپاره دی دی چې خلک دین په نامو باندې بیر تر راپورته نشي دین د خلکو په ژوند کې رول ونلري خلک د کعبه نه د عبادت نه د دینی کتابون نه د قران نه د تفسیر نه د حدیثونو نه محروم کی نو بیاي شداکل دا ټولي سیمه ونولي په نو نسو 20 و 20 کلونه کې بیا د فارسی یا عربی رسم الخط باندې چې خلکو کتابونه لیکل شي په اليف بیت باندې د ټول من اعلان کړ او چې نور به یو حرف سو په فارسی یا عربی باندې نلیکی په مكتبونو کې په ورځپانو کې په ادارو په نظام و په سیاست کې په ټوله نه کې عربي حرف باندې بندیز ولا گاوه په فارسی حرف باندې بندیز ولا گاوه د کلونو په تری د لو باندې داس یا نس راور وزل شو چې هغه په قران په دې نه تلاوت کول شو نه په حدیث پیدا دې نه شو نه د فقہ په کتاب پیدا دې نه د اخلاق په کتاب په دې نه نه روا او نه په دستورو کتاب باندې په دې ځکه چې د دینی ژوند 90 کغه په خوانی کتابونه په میلیونونو هم پراته او نو خلکو ولستلای نشو هم دغه تجربه تر د مخ کمال اتاتورک یې تر بیا کمال اتاتورک هم په ترکیه کې تجربه کڼو سره څليري شنو ورسته بیا غهم ام دغه ډول رسم په لاتینی رسم الخط یا ای بی سی کله چې په ای بی سی نو بیا به مسلمانانو او کاغتاجیکانو او ترکمنانو او وزبکانو او قزاقانو او قرغیزانو او ازریانو او چچنیایانو او کنگوشیایانو او تتارانو او ارتڅوکو د بیا په ای بی لیکنه کوله او کتابونه بین پندې باندې لیکل خو بیا هم د پخواني زمانې د غاولنی نسل زيني خلق موجود و هغه په پپټه خلق ته د دینی تعلیمات ورکول په شفاهي ډول باندې او یو څپ کتابي د سنويس ډول باندې بیا هم دینی تعلیمات به پیدا کیدل نو شل کال چې په دې لاتيني رسم الخط باندې هم تیرول نبيي بير ته بل لو بشرو په روسی رسم الخط باندې شروع کړ په سريلي کې اکريليك رسم الخط باندې شروع کړ په اي بي باندې لیکل شروع کړ چې کاغذ څه کې هم د اسلام نه راغلي پیغام ختم شي د راتلون کې شل کاله ورسته چې کم نه سره رالوشو هغه نه په خوانه عربي او فارسي باندې پېد نه په لاتینی خط باندې پېدې چې یو څه د اسلام تاثیرات پکې و بلکې خالص روسی باندې لیکل شروع کړو په دې ترتیب باندې دوی بیا د منځنیې اسیا د هیوادونو له اسلام نه محروم کړل مساجد پر زروګونو مساجد یې بند کړل علماي بنديان کړل وې وجل د قرآن پر ولستلو د قرآن په تلاوات پروژې په منځه په عبادتونو په دې باندې بنديزونه ولاګول او محاصلین شاگردان بالغان د مشکتب ته تلل نو دلوجه په میاش کبه چې مکتب ته لاړ تبي د چرواجی میاش هر کال راځي نو اول کار به معلم کاوه په اول ساعت کې لوټکه کې اپجک کې بهوبه وې د پټول باندې وځکلي چې څوک د زدار پاتې نشي په منځونو باندې بندیز او مسجدونو نه سره جوړ یا هم تبلخانه جوړ کړي چې دولتي اسونا به کې تاړل alterations کې امتیاز او خوشحالي او هر کول او یا هم د غلو د ورن جوړ کړل دلو گودامون اور نهجکرل ځکه چې شخصی ملکت خو ختم شو عر د دولت په وا نو حاصلات به دولت د ماشینلاتو په زوره او د خلکو زور باې ریرول او بیاغه په دی مسجلل کې د ګدامونو استفاده ور نه کوله. او د دی د چې خلک نوره هم گمرا او مضد ته په هر کلی کې به دوی د چایخواانې په نامه باندې. ولو یو ولولو یا کوټا ورته دولت جوړا کړ شپه ما سپتان کې بزوانان او سپنګيري په دې مکلف و چې alterations کیني څوک په کراباپوږي څوک قسیو کوي څوک یو بل چل کوي بیا په لېزایمه کې چې کمزکه بده دولت خلک ډېر نه و أما غلطه بیا خلکو جماعت هم کاو منصب هم اکثره په خارونه کې بیا دغه چایخانه د مسجد بدیل په حیث بند دوی را وس دی ک تااس پ کله چې د مناس د جاد او د حجرت او د اسلامی مقاومت په برت بانندې پ خللکو ک اسلامی شعور را پیداداره شو نو بیا یخت کے زیین غربی مسیسے راغ للی چې افغانستان ک بلکم دا اوس نظام هم همدسې وکل د مریککان د راک نور د هم په د پر غیرونو کې دوی د کمیی سنټر په نامبانند دی په نام کلو ک د اجتماعی کوټو تاسی شروعو. کمیونټی سنټر یا د ټولنیز مرکز په نامه باندې ټولنیز په نامه دا اوس هم امداخ سلسله روانه ده او موږ هم زنی اروپאי او غربی موسسو حتی هغه دی جهات په اخر او کلهونه کوم دا سلسله شروع کړو چې په هر کلي کې به یو کمیونټی سنټر یا ټولنیز وچارو کوټه به یلته به ځوانانو سپنجره ټوليږي څوک په کیسې کې څوک په خاطر وي څوک د دې تر رباب ما په وي څوک به کې ونم ما مغم وای په دې ترتیب باندې ترڅو مسجدونو شાળ کې او کمیونټی سنټرونه ودان کې دا سلسله دا اوس هم په افغانستان کې دی امریکایانو روانه کړې ده په ځینې ځایونو کې چې دوی لاس وټل دي, دي, لا دي الحمدلله الله خدا سلسله بنده شو او په کوم ځایونو کې چې دی نو هله کوشش وکړه چې د غړول د مسجدونو بدلون پیدا کړي کله چې د تاجکستان او پاکستان قزاقستان قرغیزستان ترکمنستان آذربایجان انګوشیا چچنیا تاتارستان د سمو مسلمانان د دینه محروم شوول بیا هم علما او التبه کی خواری کا ولا چې خلکو ته په پټه باندې دین وروښي یو درس کزوم ما په هغه وخت کې زمو ما د پاکستان د اسلام اباد د نریوال په هانتون رئیس ډاکټر محمود احمد غازی هغه مون ته قسہ کوله چې ویژه د شوري په وخت کې ازبکستان ته لاړم د شوري په وخت ویژه ازبکستان ته لاړم نو بیا مې د حکومت نه داسې یو رسمي سفر باندې تلو د حکومت نه اجازه واخسته غوښتنمه وکوله چې ما په اجازه راکه چې زید امام بخاري رحمته الله علیه هغه مدرسې او مزار ته ورشم بخاراته چې ازبکستان کې پرته د الټه ورشم وای الټا علما نو بیا مې وایلت کوشش وکړ چې خو خادیه خو خلکونه بختنه وکوم چې چیرته د کم د دي دین عالم یې د څوک څترو سره پرې با باندې ولاړو د دي د دي خبرولو کار کړي د څوکښتہ کنشته ده نبي وایې چې راته ویل چې فلاني ځکه یو عالم ستاده وی په تصريقه ما هغه علم تزهن ورساو هغه سره کې ناستم د دنیا حالات نو وینا خبره په دې نه چې افغانستان کې څو زیات په دنیا کې څو ده ځکه دا د کمونیزم روب د خلک په ذهنونو داسې ناستو چې د نوم چا نشو اخيسته نو بیا په اخر کې چې مجلس مې په اخر کې چې راوړنیدم ما ورته چې زه خوري پاکستان يم او مسلمان يم د او دیو پانتون استاد که څه تحفه یو شی ش تا په کار دفه خو با هم درته را لږم د په کار دی چې درتهراویل <سؤال> لږم وای د را تهویل چې پیدا به نه شي فمون چې نه پیدا کږي و چې څ چې پیدا به شي که نه در ته خو نه پیدا کېږي و ما چې پیدا کې انشاء الله چې پیدا به شي به کو شو چې یو د هدا کتاب که په دنیا ک چېرته پیدا کېږي د راه را لږه زکه چې دغه یو کتاب چې ل ما سره و د کمونیزم نهې پټ ساتللی او په زییرزم ک دپته اویا کاله اړولی راولی نوررن توه کاغذ غې شړیدللی د دا می پټ ساتللله د ځان سره که د هدایی کتاب چېر ته په دنیا کې پیدا کېږ نو دا ماته راول چې کتاب نور زیاتی رنګې ختم شوي او پې نور رژیدلی ځکه چې نمجن شوی دی او پټ مید سااتلی او مسلسل مثسل مسلسلل. مسلسل استمع لندن نو کداغه کتاب یو ما تویل چې دا کتاب خو په ټول دنیا کې وس پیدا کیږي او د په انټونونو کې تدریس کیږي په مدارس کې او په میلیونونو انسانانو لولي خو د ذهن تدانه راته چې خلک دی ازادي ولري او خلق دی په اسلام باندې مېنوي او دغه ډول وزیت دی ولري نو ال ته خلک ډېر مرعوب شوی او لمساجدنا محروم دي عبادتونو محروم دي حج نه محروم دي قران دی تلاوت نه محروم دي روزنه نه محروم دي مانځنه نه محروم دي اسلامي نکاح محروم او د اسلامي تعلیمات نه محروم نو کومه لازم دغه ډول وزیر الت جو ورکوه دا شی کومه زم افغانستان ته څنګه راغی او د کوم مقاصد لپاره راغی دی باندې به ان شاء الله بل درس وکم او چې په افغانستان کې وڅوکړ کومونیستان او د موږ د ټولو نوې بدبختی عامل څنګه د کومونیستان جوړ شو په دې باندې نن به پام دې بس کو سبحانك اللهم والحمد اشهد ان لا اله إلا أنت. استغفرك واتوب الله.